O sherr al-umuri muhdathatha wa kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah wa kull dalalatin fi an-nar Falënderojme i takojn vetëm Allahut të madhruar vetëm Allahun e falënderojmë dhe vetëm prej Allahut ndihmë dhe falje kërkojmë Pa që jam shira, bekimet dhe lavdatat e Allahut që ofshin për të dërguarin ton të fundit profetin Muhammed sallallahu aleyhi wa sallem për familjen e ti, shokët e ti dhe për të gjithata besimtar që pasojnë rrugën e ti dherin e dite në gjykimit. Pas taj të ndërshum, vlazer besimtar, keni frika Allahun subhana wa taala. Kryeni urnat obligimet e ti dhe larga në prejetyre gjërave të cilat i ka ndalue Allahu subhana wa taala. Pasta i kërkoni shumë shpesh dhe pa janë da falje Allahot Subhanahu Wa Ta'ala. Kërkoni falje për ato gabime, për ato gjenahe që i keni ba. Kërkoni falje për ato gjenahe që i dini edhe për ato që nuk i dini. Sepse vërtet njeri unë këtë botë, e si damas në këtë ko, është fështirë të shpëtanë prej gjenaheve, është fështirë të ruhet 100% prej gjenaheve, sepse bojmë gjenahe pa dëshirën ton, e shpesher bojmë gjenahe edhe pa vetë diën ton. Andaj, zhdo njeri besimtar, musliman, e ka një port, e ka një derë të hapur, që ajo asniher nuk mbyllet, ajo është istigëfari, ajo është istigëfari. I stigëfar do të thëtë kërkim falje, ti kërkash falje Allahot të lartë madhruar. Nga natyra e njeriut është kur i bën për drejtësi të kërkosh falje. Nga natyra e njeriut është natyrshmërie lindur që pret prejteje të kërkosh falje kur i shkel të drejtë atë ti, kur i bën për drejtësi atë ti. Po kështu është edhe me Allahun subhanahu e ta'ala. Shdo njeri i cili bën gabime, bën gjynahe, Me vedie apo pa vedie duhet të jetë i përkatitur të i kërkon falje kryusit të gjithsis. Duhet të jetë i përkatitur që t'i nështrohet këti procesit të kërkim faljes. Tradite e popullit tonë nuk është shumë e begachme në kërkim falje. Ne do të thëtë nuk e kemi shumë në qefë me i kërku falje një një një tjetrit. Dhe risa popullit tjirë, në për ditë shmëri, në fjallor, e kanë fut kërkim faljen, i kërkojnë falje për gjda të si krim të vogël që e bojnë. Në popullin ton, njeriu shpesher me ndonë se është i ligë, është jo i fort nëse i kërkon falje tjetrit. Mirë po, falje kërkojnë njerëzit e menqër, falje kërkojnë njerëzit e ditur, falje kërkojnë njerëzit që Allahu një, i madhruar i dënë. Andaj, kërkim falja, i stigëfari, është obligative për zdo muslimanë, dhe për këta na urnën Allahu i lartë madhruar duke thanë, wësta gëfirullah in Allahë, gëfurun rahim. Kërka një falje Allahut, se Allahu është më katë falës, se Allahu është më shirusë. Ndo që të bësh pa drejtë dikujtë prej njerëzë, dhe ai kërkon falje, mirëpo ai nuk i ka këto dy cilësi. Nuk i ka këto dy cilësi të Allahut, që të jetë falës i madh, se Allahu është El-Ghafur. Një prej emrave të shumtë të Allahut është El-Ghafur, dhe El-Ghafur do të thotë ai që fal shumë. Falja e tij është e pakufishme. Dhe prej emrave të Allahut është Er-Rahim. Ai që është i gjithëmshirshëm dhe mshira e tij përfshin gjithçka kanë këtë botë. Mshira e tij nuk është e kufizuar me të moslimanët. Mshira e tij është që i përfshin edhe jo muslimanët. Mshira e Allahut nuk është e kufizuar vetëm me njerëzit e mirë, por mshira e tij përfshin edhe njerëzit e këqij. Jemi sot dëshmitar në këtë ditë. Në këtë mëngjes të ditës së Xhomas, rashi dhe sikur Allah o t'i dalën të musliman dhe jo musliman të atëherë disa pjesë të venit ton, si dhe masat e kaveriu në kufi me shtetin fqi që e kemi, nuk ish me ras një pike shiut, se ata nuk janë musliman. Apo, sikur t'i dalën të Allah o të mirët të të këqit, kish me i dalua shpiat apo edhe o borët pjesë pjesë, ku janë të mirët me lëshu shiun, ku janë të këqit mos me lëshu shiun, edhe pse këso vijash bënë Allah unga njerë një lagë që të jetit ka shi dhjeta lagë nuk kanë shi ndodhë dhe kënë nga njerë kështu mirë pa Allahu e kam shiren e pakufishme andaj duhet të i kërkojmë fali Allahut jo vetëm kur bojmë mkate, gjunahe por duhet të i kërkojmë fali Allahut edhe kur bojmë punë të mira dhe si shembul që e keni përdiqë mëri se besoj që ju të gjithë faleni si shembul e keni namazin na tash kur të falim pas pak minutave namazin e gjumas japim selam në të djath e pas taj në të majt fjale e parë qka themi estagfirullah estagfirullah estagfirullah trihere themi të kërkoj falje o Allah të kërkoj falje o Allah të kërkoj falje o Allah pse me kerkofale po ne na namaz kemi fal, na nuk kemi bo këtu harame diçka. E po edhe kët punë të mirë u na zot. Mund të më përzihen ai sen që sa është e mirë, për shembull, syfaqësia. Çfarë është ky syfaqësia? Po më ornë fal namazin e xhomos sa për syfaqë. Po shkojnë këtej familja, hajt mos danë, tu mshojin Allah ta mua. Po shkojnë shefi jëm, për shembull, hajt unë në punë rrit shikoj se pakt i hinë hatër se tu mshatë që po falna. Po shkon drejtori, hajt sona jam jenë mësi më dhanës qatë shkollë të më shëf edhe mua. Po shkom profesori, unë jëmë dëzën si ti, të më shëf profesori. Ose dikush ka raporte fëqinësore, apo farefisnore të mira me hoxën, e ta është masë si jemë la gjëtina, shkaj të më shëq i po falna. Bile disa kanë qefë munalë me të përshëndet, që me pati që ke atë në gjuma, që ke fali në amazin. Disa kanë qefë me të padhe në amazin e gjenazës. A ti në venë se n Shkojn aty, bëhen rreth presin, po esni mërë vllazni, jo ka dalnë na shoqin, ti përshëndetëm. Masanina ti shkojn shehen ngushllën. Shkonë sheh masanina edhe ngushllën, masi të largohesh për i vorrezat, po jo aty aty doën me të pa. Do të thot ka shef pak me pa aj, se më bë mos me pa, mos për i po i hubsh për blimi. Po anë nuk shkojn apo më na pa njerëzit e vorrezat, anë natllaç atje me hy. Jo, mëra nuk kisha shku kur për njerëzit, po ti shkon për Allahun me marrsh për blimi. Njerëzit donë me telefon, asani na shkon të po, telefon po, me e thien telefon e kështu me radhë e kështu me radhë. Po ashtu, prej punëve më të mira që e kemi bërë ata të cilët kanë pasuri, është edhe Haxhi. Dhe një prej shtyllave fundamentale të Haxhit është qendrimi në Rafshnaltën e Arafatit. Atje është Nikodrin, po aty kur të hyfshat janë atë është Rafsh, edhe atje është një shtyllë prej shtyllave të Haxhit. Nëse nuk i jë aty në kocaktuar nuk e kryen Haxhin. Zato ka thoni dërguri Allahut el Hajju Arafat, haji është rafati. Etash kur te kryeni hajin, Allahu xhaleshano po thot thumma afidu min heith afad an nasu wastaghfirullah. Pastaj kupto pe përkthejn. Pastaj kur te zdirxhë njerëzit pre Arafatit, zdirxhuni edhe ajo, do thot lshon edhe ajo poshtë me njerëzit Kam ul sho post, me, me shkuat tash i kamuz dalefja. Me shkuat tash kaminaja, me shkuat tash kameka kacabja. E çopot Allahu, masi keni krye kët çendrem atje, kët obligim. Po thatu astaghfirullah. Edhe kërkani falin Allahut. Domethan dita më e mirë e vitit është dita e Arafatit. Nuk ka ditë më të mirë absolutisht. Në këtë kret ditët e vitit, nuk ka ditë më të mira se Xhomaja as Bajrami as një ditë tjetër sesa dita e Arafatit. Tash i ka çendruan në Arafat, me miliona haxhiler. Ja, te në Amerikë po, sigurisht. Po Allah po, s'dirxhu poshtë, po kërkoj falë Allahut. Astaghfirullah. Kërkoj falë Allahut. Seruna Zot mos ka shkuat atje, nai kush po nai sen tjetër. Sot dikush për çka? Po për më mor ja titullin haxhi. Dikush mendon se në haxh do të më marr titullin haxhi edhe kur të ashkuj shëmbin, më bëmës mi haçit h. Pik filani preket atë hoxha, dhe se në haxh këm çem, s'po ma çeta tonë h. Futë është ky titull shkencor. Tjetër, kapucin Në citn kok. Kur vjen, më s'me i thon haxhit ato, s'po mar shëthën çajin që kanë çan haxa. Panete nëse ke çan haxh Allahu ta boft ka bollta pra nëofta, mo shaja çka është kjo? Kjo është në shëthët e haxhisë, do të më thon haxhi. Tjetri për i natit këjshis. Tjetri për këto për këto. E masimun me pos këtu çellimesh, e janë të paktë ata që kanë këtu çellime, Allahu pastat berë stik fort, kërkofali. Nëse ata fal Allahu, ta te ka lënçat njëtin jo të mirë çe ke pas. Pas taj vlazen të ndëruar dhe të respektuar. Kërko një falje, sepse Allahu të regon, për ata që kërkojnë shumë falje, që kërkojnë shpesh falje, Allahu të regon se do t'i falë ata, dhe nësurën kaptinën e grave, sot Allahu të ala, wa men një amelsuën e u jadhlim nëfsehu, thumën jës të gëfirin lahë, jëgjedi lahë, gafurën rëhima. Kush prej jush bën ndonjë mëkat, ndonjë gjënah, ose i bën padrejci vetes. Qi padrejci vetes i bëjmë shumë shpesh. Edhe nuk e kam ë kohën hapsirën tash mjaftuar me treguet që i bëjmë padrejci. Padrejci i bëjnë për shembon kohën bashkëore, këta treti i bëjnë shom zullon padrejci vetes. Qysh rrinin deri mas mesit natës, mas 19, mas 12, mas 01 mëngjesit. Për çka? Po lexoj diçka në internet për fenë islam. Jo jo natën, ditën, ditën. Ja, po du me nejt i qetë, por rritë ditën i qetë, se natën Allah e ka bu për gjumë, ditën e ka bu për aktivitete, dhe ti me nejtë natën pa në do një arsy të justifikushme, atëherë i ke bu për drejtës i vetës, du të mi kërku fali Allahot, ti bën me nejtë natën, por nëse i e kujdestar në qëku u kë, apo i e kujdestar në një e, organizat, apo i e, e kujdestar e, dikun tjetër, në këto raste bënë. Përndryshe, në rrethana normale, kur si e angazhuomet diçka i bën padrejti vetes me një shumë natën, e çfarë do të më bëj? Do të më kërkuh falë Allahut. Po unë kam lexuar për fe, kërkoj falë Allahut, se çato që e lexon natën, lexoj e ditën. Ose dikush në emër të dietës, sekret po përballemi me mbipesh, e tash në emër të dietës i bojkoton gjelhnat, i bojkoton mishnat, i bojkoton ato, i bojkoton këto po, fallam, i ka bë por njerëzit këto nuk i ka bë për kafsh. Po ti ha me men edhe me ven. Ed dikush i bojkoton tërësisht e ka bozollon vetes sepse trupi kërkon ato ushqime që janë të natyrshme për trupin i kërkon ato e ti nuk bën me të thon po ti nali nuk bën me të thon po ti nali sikur fëmia kur kërkon e të më i thon frigoriferi plot edhe shporeti plot e më i thon nuk mund të shme hëngër vallahi ke bopa drejtësi do të më jalejo dy hera apo tri herë brenda 24 orëve me hëngër andaj pra ka pre njeze që i bojnë kate, ka pre njeze që i bojnë pa drejtësi vetës e vetë, e Allah pëthët, mas i bojnë pa drejtësi vetës, mas i bojnë gjënaje, thumë me stagëfirullah, thumë me jesë stagëfirullah, pas ta i kërkojnë falje Allahut, qka bëhet? A është Allahut në dëni rasti pa disponu me thonë, nuk jam i disponu për me të apëronu e kërkim faljen? Së ndodhë kja. A është Allahut i zanën se ka shumë n Ka shumë e gjin, shumë shejtan, e mos është Allah i zot më ndonjë krijes tjetër. Gjithmonë është i disponuar të pranoj ty. Gjithmonë është i lir. Andoset i kërkon falë Allahut, Allahut e tij, mos së shtecës se po flaj apo pushoj. La ta'khuduhu sinatan wala nawm. Um, nuk e ka plan ato kohë të azhumi. Asnjëherë nuk e merr xhumi. Gjithmonë është i zgjuar, i gatshëm për ty edhe për mua edhe për të gjithë njerëzit që i kërkojnë falë ati. Dhe A i që kërkën falje, Allah pëthet, e gjenë Allahun të gatshëm falës, gafur edhe rahim edhe më shiruës. Andaj vetëm kërkën falje, Allahu gjithë monë është i gatshëm me të falë edhe me të më shiruës. Dhe kërkim falja apo istigëfari, shumë herë për mendet edhe me pendimin, me teuben, e kur banë këtu dyja bashkë, istigëfari edhe teubeja, Kërkim falje dhe pendimi, e para ka për qëllim të kërkuarit falje me djuh, ndërsa pendimi ka për qëllim largimin e së keqës me zemër edhe me gjymtyr të trupit. Dhe kur këto dy a këto gërshëtohen apo këto dy a këtu bashkohen, atëherë arrihet ai qëllimi final, edhe kërkim falja edhe pendimi. Dhe vendimi apo dispozita e fesë islame për kërkim faljen Osh sikur vendimi dispozita e FES për ilaçin, a duhet me kërku kush është ismi i ilaçit? Po. A shorohet çdo herë për ilaçet? Jo. Edhe ti, dispoziten e FES e kije obligative me boy stick far, atë pranohet çdo herë, nuk pranohet çdo herë. Në rrethana të ndryshme nuk pranohet, por kujon rrethana normale dhe përputhet me kohën e caktuar dhe me qëllimin e caktuar. Atëhere Allahu e pranën, ko e caktuar jenë kohët matë mira që Allah nuk e këthen bra pa kërkim faljen. Kur është ajo ko? Ajo ko është për shembul në mes të e zanit edhe të i kametit. Ajo ko është mas namazeve farze, Ajo kohë është deresa i a gjërushum pak para iftarit, ajo kohë është në pjesën e funit të natës, në kohën e syfyrit, ajo kohë është kur Allah pranën ma le datë është në kohën e ultimit, në kohën kur ta kohën dy u shtrit në luftë mështimalët më të tjerët, në kohën kur bjenshi. Edhe kur bie shime, bëj istigfar është mirë sa më shumë sepse gjatë rënjes së shiut pranohet malet doja. Kto edhe disa kohë të tjera janë kohë, momente, çaste të më të mira, andaj duhet me pas parasysh. Dhe niniri një i mençur, niniri një i urt, Llokmani alayhis salam, i tha te birit të vet: "O biri im, Mësë e gjuhën tamë dhe të thëtë Allahu më gëthilli, o Allahu imë më falmua, sepse Allahu tha ka qaste, ka momente që nëse ti shpesh e përsërit këte, dhe thua Allahu më falmua, ka qaste Allahu, ka momente që nuk e këthen më rëpsht atë kërkin faljen. Pastaj Hasan el Brasriu, Rahimehullahu ta'ala, një prej djetarve njëzët e urt e menqur ka thonë, shpeshtën e istigëfarin kërkim falje në shtëpi tuaja, kërka një falje në sofra tuaja, kërka një falje në rrugë tuaja, në tregjët tuaja, në ndeja tuaja tua dhe në gjdoven ku jeni, sepse ju nuk e dini se kur është qasti momenti që Allahu e pranan kërkim faljen dhe kur Allahu e zbret mshiren. Ndërsa, Abdullaj ibn Ameri tregonë ka qeni shok i ri i Rasullullahi s.a.s. djali i Omerit radhi Allahu anhu. Dhe thët, ne duke ndajt në në ndajt me të dërgurin e Allahot kemi nëmrua se branda aso ndajt bi në qënëhere Muhammedi s.a.s. ka thon Rabbi gëfirli wa tubë alej inna ka entë të tawabu l-gafur o zët me fal mua. O zot pranoje pendimin tim sepse vërtet ti je pranues i pendimit sepse vërtet ti je falës i madh. E nëse i dërguari Allahut mbi 100 herë mranan në një ndaj ka kërkuar falë Allahut, a thuvall si është gjendja jon? A thuvall si është ë jeta jon? Sigurisht gjendja jon, jeta jon është me sprova më të mëdha se sa çka ka pas. Atëherë e kam fjalën për sprovat e harameve se së probat tjera i ka pasi dërgulli Allahot ma shumë. Dhe sigurisht, a i njeri i cili, vërteti dënë të miren vetës, a i bjenis t'i gëfarë, shpesh, I thëtë Allahu të stagëfirullah ditën edhe natën. I thëtë Allahu të stagëfirullah në leci dhe në veshterici. I thëtë Allahu të stagëfirullah kur ashtë i smur edhe kur ashtë i shëndosh. I thëtë Allahu të stagëfirullah në varfri edhe në pasuri. Ekshtu më radhë, ekshtu më radhë. Pastaj, istigfari është një shkakë i shum të mirave të cilat vijnë si pasojë apo si rezultati i istigfarit. Sa rasulullah sallallahu alaihi wasallam, men lazima al-istighfar, jaal Allahu lahu min kulli diqin makhraja. Kush i përmbajt istigfarit? Kush e shpeshton istigfarin, Allahu yamunsa natim min kulli diqin makhraja, nejda ve shtarsi rqdalje në gjda vështërsi lehtësi, wa min kulli hemmin farëgja, edhe pas gjda hali, pas gjda brengë, Allahu jep ati lehtësi, wa rëzëka hu min hajthula jahtësib, edhe e furnizën, jep rizk, jep furnizim, prej ka aj nuk e lëgarit fare. Andaj, vlazen, këtë të mira, vinë me investimet të pakta, pak investim, ndërsa Allahu jep shumë. Dhe në fundë, O është interesant një hadith kutësi, një thanje e Allahut subhanu wa ta'ala, që e ka than, e këto nga të regon Muhamedi sallallahu a.s. sepse nuk është në Kur'an, nuk është fjale Kur'anit, po është hadith kutësi që Allahu ka fol e i dërguar i nga ka të reguë. Dhe këtë hadith kutësi e të regon e nës ibn i Maliku, ku thëtë ka than Resulullahi sallallahu a.s. se Allahu i lartë madhëruar thët, jabë në Adem inëke, ma dhauteni, oa rëgjauteni, gafër të leke, ma kane minke, oa la ubali. O i birja demit, o njeri, dheri sa ti kesh presë në muë, edhe dheri sa ti me lutësh muë, Allahu thëtë gafër të leke, ka me të falë ty, qëfar do që kje ti gjenahë, qëfar do që kiti gabime, wa la u bali, edhe fatë Allah asë nuk mërzitën fare, krejti fali. E dyta thëtë, o bir i ademit, o njeri, la u bala gëtë dhunu bëke anane sema, thumës të gëfërteni gëfërtonek, o njeri, si kur gjënahet tua, të arrin kupën e qilit, e pastaj bëni stikë farë, kërkon falje, po thëtë Allahu ta'ala onë të fali ato. Dhe treta, o birja demit, o njeri, lau atajteni bi kurabil ardi khataja, thumma lakiteni la tu shrikbi sheja, la atajtu ke bi kurabila magfire. Si kur të vishë të one, o njeri, po thëtë Allahu, me gjenahe të shumta, sa krejt toka, po vjen të one dhe nukum ban mu shakë, dhe me thonë nukum ke banë, idoltari, nukum ke bo shirkë, po thëtë kime gjithë të unë e falim kate shësa krejtoka, a shësa ke bo gjënahe. Pra shkaku i par lutja dhe shpresa në Allahun, shkaku i dyt istigëfari, shkaku i tretë mëzbërja shok, mëzbërja idoltari Allahot. Këto jënë të një shkache për mes të cilave Allahu subhanu wa taala në falë neve. Allahu në falë të neve, فندرتون ديetarات علماء تون ميسوسيت بروفيسوراتون وتجيد نيرزيت ايمير كودوچ يان اقولوا ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم وللسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم استغفر الله استغفر الله استغفر الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسولنا محمد wa ala alihi wa sahbihi e gjmajin. Pas ta i vlazen, njeri nëse në këtë bot, goditet me ndonjë smundje, kërkan shërimin. Dhe dëshim se një prej smundjeve që për e përjetojmë është edhe gjenahët që pëjbojmë. Dhe shërimi gjenahëve, i kësaj smundje bëhet me istigfarë, duke kërkua falje Allah subhanu wa ta'ala. Për ata, këta dhe Rahimahullahu ta'ala ka thonë, Kur'ani u tregon smundjen dhe u tregon edhe ilaçin. Smundjet tuaja janë gjënahet, kurse ilaçi i këtyrë smundjave është istigfari, kërkim falja. Ndërsa Aliu, kalifi i drejtë i muslimanëve ka thënë, Allahu nuk e frymzon njeriun të bëj istigfar, nëse Allahu dëshiron që ta dënojë atë njeriu. Pra, nëse ti privohesh prej istigfarit, nëse ti nuk mundesh me bëj istigfar, kontroloje vetën, qëfar gjyna është, qëfar gabimësh, qëfar gjana është kinë zemërën ta, në pëse së përmën për është me bojës të ikëfar me kërku fali Allahot. Se në dështë ta ka zëdh Allahu për me dënuar, po ai që dëshiron me bojistikfar, Allahu ia ja lehtëson. E ai që nuk bën, Allahu nuk ia ja lehtëson, po ia ja vështerson. Dhe ata janë që i zëdh Allahu për me dënuar. Inshallah Allahu na mundson edhe na lehtëson me ushërua prej këtyn esfundja prej gjërave me istigfar, duke i kërkuar falje Allahut subhanahu wa taala. Kërkoni falje në çdo kohë dhe në çdo vend, sepse nuk dihet kurrë koha, momenti, çasti në të cilin na pranon Allahu istigfarin e në veç antikër ka një falje në këtë ditë zxedhur të javes në ditën e gjumas, që është ditë festive, që është festë javore, që është dita më e begatshme, më e bereqetshme gjatër javes. Allahu në ndihmoft, në auzoft dhe në forcoft, dhe në fund ashtu si që kemi paralajmruar jave në kaluar që të bëhë një gatit përkatitni, besoj që jeni bë gati, jeni përkatit, jo me shkun luft, më sototni, se nuk kemi luft, alhamdulillah, po në pak me luftuar materialisht, me kontribute dhe apeli i Këshillit Bashkisë Islame të Prishtinës është që të ndihmonin nxansat toselet do të marrin pjesë në kurset intensive gjatë stinës së verës. Këtë vet kemi filluar përgatitje të pak më herët, po për më i çon vend ato e, programet që janë përgatitur prej ekipit të Davetit pranë Këshillit Bashkisë Islame, padyshim se duat edhe ona materiale Në dhuratë më jallon, në dhuratë një, një, një libër, duhet 2 apo 3 euro. Në laf më jallon duhet 50 cent apo 60 cent. Apo çfarë do të dhurosh në xmlnsave? Andaj edhe nëse i si besimtar ndjejm përgjegjësi dhe obligim të ndihmojmë fëmijën ton, ata janë fëmijët tonë, edhe nëse nuk janë fëmijë biologjik, janë fëmijët e këtij vendi. Ata janë ardhmëria dhe perspektiva, kështu që duke dal, na kemi bula i mirë një javën e, e kaluar, besohet që jeni përgatit, duke dal kontriboni. Sa kontriboni, aq edhe do të keni. Sa do të më dha po na pyesin njerëzit. Pëtetë zamrën t'onda më radh vëllai sa do të më dham. Sepse po mpyet mua. Zamra jamë na shtaj ka në 100 euro më dham. Dashur ajo tja ka 100 euro, dashur tani 100 euro. Pëtetë zamrën t'onë. Sa po të më dhon veti. Sepse kjo që jep, kjo të mbretet. Kjo që e lën, kjo shkon. Andaj kontriboni. Kontriboni satmoni. Ato që çani për para, ato e keni deponuaj. Atje në ka falimentim. Atje ka në ka uh, humbje të numrit xherologarics apo humbje numrit të fshet pinit apo të diska të njajshme. Ato janë shpërblime që i ruen Allahun në depon e ti. Anda e lusim Allahun të ala që të ne mundësën me kontribue në pun të mira edhe të mbara ب esqueمواتmile و سلامة تدرغور الله تس Forgive صلى الله عليه وسلم الله عن شيئا محمد و pun أع되 المحمد كما صليت على ابراهيم و تعلى إبراهيم إنك حميدٌ مجيد وبارك على محمد و على المحمد كما بركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميدٌ مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل و الإحسان عطائر دع favourite و ينهى عن الفعشاء و المنكر و البغي